Vader, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie dat ons die koning van alle konings kan aanbid. Dankie dat ons in die teenwoordigheid mag staan oor een prijs wat totaal is en een saak wat finaal afgehandel is. Dankie vir die teenwoordigheid. Ons sê in hierdie dienst in die naam van Jesus. Amen. As iemand vir ons een woord het vanmorgen, luister ons graag. Morgen, ons het nou baie gepraat oor vir al die wet en die wet is vervul. En ons het hierdie naweek gehoor, die wet moes eindelijk nooit daar gewees nie. Nou wondering is maar, hoekom, hoekom het die het die Heere dan vir ons die wet gegeen? Waar was die oorsprong daarvan? As het nie Godse hart was nie. Nou die antwoord wat ek gekry het, is in Exodus 19. God kom met een verbond, hy kom met een verbond na Abraham toe. En Abraham het nie oulik geraak of slim geraak, toe God sê, jy gaan baie kinder sê. Toe het nie gesê, Heere, ooruit, nou gaan ek vannig na Sarah toe. Ek gaan dit nou implementeer nie. Hy het God gegloe, en door sy geloof, het die verbond waarheid geword. Nou kom die God, met die selfde verbond. Exodus 19 vanaf vers 4 Julle het self gesien wat ek aan die Egyptnaars gedoen het en dat ek julle op aardensvlerke gedra en julle na my te gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister, Godse stem en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees want die julle aarde is myne en julle sal my koninkryk van priesters en hy heilige nasie wees. Is dit nie wonderlik nie. Godse aanbod, sy verbond. Nou, die berg is al reeds aan die brand. Pinksterdag is beskikbaar vir die 2 miljoen jooitjes. Al wat hy moes gedoen het, God ons gloeie. Dis hoe jy inkoop op Godse verbond. Jy gryp in, in Godse groot geloof, sit jou klein haantje in Godse groot aan van geloof. En jy aanvaard dit in dit te werkelijkheid. Maar hoor wat doen hierdie ouwelike voorop die waar Vers 8. Toe antwoord jylle volk in parig en sê. Alles wat die Heere gesprek het, sal ons doen. In die Brio's kan het ook vertaal word met kan doen. Hulle sê ons is so ouwelik, ons sal het self doen. Check ons net uit. En God is hier bezig om met Mooses te praat. En as jy oplet, vers 4 en 5 praat hy met jylle. Hy wil met die jylle volk, met jylle, een liefdesverbond, een heilige geestverbond. Dit is so heilig, die berg is so heilig, hulle mag nie sonder gerechtigheid, die berg betreen nie. Kyk hoe verander Godse houding. Vers 9, en die Heere het met Moes gespreek, kyk ek sal een dik volk na jou te kom, nie meer na die volk te nie. Dat die volk kan hoor as ek met, met jou spreek. God sy hele attitude het verander in twee versies. En hulle ook vir altyd aan jou kan geloo. Een paar versies boent toe, wil God een verbond, een nieuwe testament is verbond met die klomp jode sluit. En hulle raak oulik. Waar het hulle dit geleer? En die boom van oulikheid. Die boom van ek kan self presteer. Hulle sê vir God, alles wat jy sê, kan ek doen. God besluit, alreit, Jylle wil nou doen wat ek kan voorskryf. Ek geef jylle net 10 wette geef, net 10 reelkies. Kom ons check jylle net bykie uit. En een hoofstuk later, as jylle magies aan die werk, vers 19 van Exodus 20, en hylle vir moos sê, spreek jy met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Hylle besef in een een hoofstukse tyd, dit was nooit Godse plan om hy wette geef nie. God wou die heilige geest uitstorting Dit was die feest van die weke, precies op die rechte tyd, die vervulling kon toe plaasgevind het. Hulle stel Godse belofte vir een lang tydperk uit. Uiteindelik het Pinksterdag uitgebreed, so dit was nooit Godse hart om die wet te gee op die berg Sinaai nie. Dit was Godse hart om sy geest te gee vir 2 miljoen jode. En dit het my gebles, om te sien dit was nie Godse hart nie. Maar hulle het gevra vir een wet, En hulle het pak slaag gekry, is dit nie hardseer nie. Die God van liefde wil vir ons net oorvloed gee, maar ons kies verkeerd en ons krij pak slag. En dan wil ons nog wrachties vir God plan meer afhoor. Ons dien een fantastiese God. Geneer die dag, dankie vir die kamp jylle. Daai precies ding wat nou gesê is, moet ons gaan kyk. Die jode stap uit in genade. In genade stap hulle uit die land uit. Nie een jood word syk nie, gaan kyk maar. Nie een sy klere versluit nie, nie een kom iets oor nie. Hulle murmureer tegen God van die ochend tot die aand. Niks gebeur met hulle nie. God voorsien het elke keer. En hier kom die manne in liker die wet. 3000 joode sterf. En jare daarna, kom God en hy scheng die heilige Gees en hy geef weergenade, en 3000 mense word gereid. Vader, ons dankie vanmorgen vir die grootsheid van u teenwoordigheid van om vry te wees, om u te aanbid, om u te geniet, om te weet dat u ons geniet, om te weet dat ons vry is van vrees, dat die volmaakte liefde die vrees uitgedruif het, en dat ons in hierdie heerlijkheid kan staan, waar ons staan vanmorgen. Ons kan nie anders as om ons hande samen te slaan, se jere, dit is eindelijk te groot vir ons nie. Ons wil samen met David vanmorgen uitroep en sê jere, my op rots, het vir my te oog is, hierdie goed is boek my begrip, boek my verstand, is ver boek wat ek kon bid of dink. Maar dankie dat jy dier die gees gekom het, om dit wat ons oog nie gesien en ons oor nie gehoor en ons hart nie opgekom het nie, wat soveel meer is, is wat ons beste gedagtes kon formuleer, dat jy kom om dit aan ons, dier jy die gees, te openbaar. En daarom, dat ons ons kniebuig voor jy, voor jy gees, voor die inspraak, jy inspraak in ons levens, ons eer die vermoorde. In Jesus naam, amen. Nou jylle moet my vermoorde nou, vir een minuut verskoon, ek het een klomp mannen met wie ons saam gekampe die naweek, daar is een paar goedjes wat ek moet afrond van die kamp, en nou is jyse gemeente met wie ons vermoorde, Weke pad loop, as een paar goedjes moet afrond by die gemeente. So ek gaan nou vir die gemeente paar kampgoed te sê, en vir die kampers paar gemeente goed sê, as het goed is vir julle. Ek wil julle terugverwijs, na die twee modelle waarna ons gekyk het vanmorgen. Maar voor ons by die twee modelle kom, wil ek hee, julle moet asblief blijf my, na Matthäus 7 toe. Matthäus 7 by vers 24. Baie bekende skrif. Hy sê, elkeen dan wat na jy die woorde van my luister en dit doen, Om sal ek vergelyk met die verstandige man wat sy huis op die rots gebouw het. En die reen het geval, die waterstroom het gekom en die wind het gewaai en teendaar die huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Hy sê, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, het sal vergelyk word met die dwase man wat sy huis op die sand gebouw het en die reen het geval, die waterstroom het gekom en die wind het gewaai en teendaar die huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Ek het al baie keer gesê, die twee man het elke in huis gebouw, die wijse man en die dwaasman. En die huis het opgegaan. Paulus maak een stelling, hy sê, met die genade wat aan my gegees, hy sê dat in 1 Korintiers 3, daarby vers 10 rond, hy sê, met die genade wat aan my gegees, het ek soos een bekwame bouwmeester die fondament gelee. Hy sê, daar geen ander fondament nie. Die fondament is Jesus Christus. Dis die fondament. Hy sê, soos een bekwame bouwmeester, hy sê, Jy kan geen ander fondament leen nie, enige iets wat jy gaan bou, moet op daar die fondament wees, anders is dit op sand. En ek het gisteravond vir die kampers gesê, dat ek het vir die gemeente ook sê, Elkeen van ons het een receptor hier in ons denken, Receptor is nou maar een medische term, Ons het in ons hele lijf, ons hele lichaam is vol receptoren, Waar op sekere goed kan plak, kan hak, kan vestig. En vir die gerechtigheid van God, die kostbare boodskap, want Paulus gesê, Ek skaal my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is een kracht van God tot redding vir elkeen wat gloe. Hy sê, die goeie nies is een kracht van God tot redding vir elkeen wat gloe. Hy sê, hoekom? Omdat die gerechtigheid daarin geopenbaar is. So die openbaring van die gerechtigheid van God is die goeie nies van die goeie nies. En geen goeie nies is goed, as dit nie die gerechtigheid van God bevat nie. Want die centrale thema van die skrif van die bybel is Jesus Christus, daarom het openbaring die skryver vir ons gesê, Johannes skryf vir ons in openbaring 19, hy sê die getuienis van Jesus Christus is die gees van die profesie. alle profesie, alles wat ons in die bybel lees, is een eenwijsing na een persoon, die Heere ons gerechtigheid, dis wat sê naam is, Jesus Christus, hy is ons gerechtigheid en nou sê Paulus, hy sê ek het soos bekwame bouwmeester gebouw en jylle manne, onthou wat ons gister gesê het, hoe dat, Paulus dit herhaal, en ons kan dit met baie skrifte herhaal, maar koos wat net weer, hy, net hy twee kostbare verse, in Romeine 512 wat hy sê, daarom soos dier die misdaad van een, van Adam, Adamse misdaad, het sonde in die wereld ingekom, dier die sonde in die dood gekom, en die dood het tot alle mense doorgedrink, want het allemaal gesondag het. So, ons sien dat Adamse, en dit is die godsdienstmodel, die godsdienstmodel, werk op Romeine 5, vers 12. Die godsdienstmodel sê, dier Adam het sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense deur gedring, dit het allemaal as sondars gestel, en ons het nie een probleem, om Romeine 5 vers 12 te glo nie, die godsdienstmodel glo om 100%, maar daarop gauw lees, want vers 18 sê, <laughs> net soos dier een misdaad het vir allemaal tot veroordeling gekom het, het het eerd een daad van gerechtigheid, die van die Seen van God, die Heere ons gerechtigheid, dier een daad van gerechtigheid, vir alle mense, nie die wat glo nie, alle mense, is dit recht verhaking tot die lewe. Dit die, wat ons die verkeerde term wedergeboorte gebruik, dit is die woorde, geboorte uit die hemel. Jesus is die geboorte uit die hemel, die woord wat vlees geword het, is die geboorte uit die hemel. En nou, hy het, sy, hy het ons door sy groot barmhartigheid die geboorte uit die hemel geskenk tot die levende hoop, door die, die opstanding van Jesus Christus uit die doodheid. En Petrus stel dit so, hy sê, die geboorte uit die hemel, is een geskenk van onvergantelijke zaad, wat God aan elke mens op hierdie planeet gegeet, afgaandel. En daarom moet het mos, daarom moet Paulus sy fondament evangelie, moet mos een appel op ons maak vanmorgen, en sê, dat die gewig van die eendaad van gehoorzaamheid, die eendaad van gerechtigheid, wat vir alle mense wat dier Adam as sondas gestel is, vir alle mense rechtverigmaking van die lewe gekoop het, moet die daad, van gerechtigheid toch seker groter wees en waarde, as die misdraad van had. Hy sien, en dit is wat godsdienst het gemis het. Godsdienst het het gemis, en daarom het godsdienst vastgesteek by sonders. Godsdienst het nie die kruis misgekuit nie. Godsdienst het begin by sonders, en toe gesê, maar as sonder is op pad die hel toe, en daarom die herstel of die geneesing of die behandeling vir sonder op pad hel toe, is hy moet een kaarkie kry hemel toe. En daarom het God sy Seen gestuur, Jezus Christus, so dat as ons omglo, dat kan ons hemel toe gaan. Maar ons beweegruimte was vrees vir die hel, so die ding wat hy gewerk het is vrees, en God het ons nie geest van vreesachtigheid gegeen nie. So as het vrees is, is nie God nie vrees, behoort nie die beweegrede, waarhoor ek by God uitgekomen nie. Jy sien, in die godsdienst model het ek gegloe in Jesus Christus, ek het gegloe in God, ek het selfs gegloe dat hy kruis toe gekom het ek het gegloe dat hy kom sterf vir die sondes van die wereld maar die duivel gloed het ook en hulle sidder maar toe ek besef dat wat Jesus gedoen het, groter waarde gehad het, as jy fout tot Adam gemaakt het Toe besef ek 2000 jaar voordat ek en jy gebore is, het daar een kruis staan op Golgotha. En daar het, dier een daad van goorzaamheid, iets gebeur. Paulus beskryf in Romeine 5 vers 17, want dit die uitgangspunt vir vermoorde. Hy sê, as ten gevolge van die misdaad van een, sonde in die was, veel meer, veel meer, sal hylle, waar die geskenk, die gave van die genade, die geskenk van die geboorte uit die hemel, die geskenk van die onvergankelike saad, die geskenk van die rechtverigmaking in Jesus Christus, ontvang in die lewe heers, dierie. Waarom is dit, dat die wereld rechtig in die strik geval het, waar die verleier, hylle so lang aan die heers geleid, dat nou kom Jesus, en Jesus kom sê vir ons vermoorde, hy sê, Hom dan, wat hierdie woorde hoor en dit doen, hom sal ek vergelijk met die verstandige man, wat sy is op die rots gebouw het. Paulus sê, die fondament die rots wat ek gebouw het, is Jesus, is die Christus. Jesus, sy offer, het hoerwaarde as Adamse fout. En wat sal dit dus wees? As Jesus sy offer groter waarde het as Adamse fout, dan is ek en jy rechtverdig. As Adamse fout groter kracht dra, as Jesus sy offer, dan sal so sonders. En ek het gistermiddag vir julle gesê, kies dan. Is jy sonder? Of is jy rechtvaardig? As jy kies om een sonder te wees, dan kan jy die kruis en bekering en beleidings, kan jy bou, mas op sand. Want sonder is sand. Sondarskap is sand. En dan wil ek vir jou sê, ons kan die huis bewoon vir jare, en het kan baie goed lyk, maar as die storm kom, sal die huis nie staan nie. Ons wil een huis die wat staan. En die huis kan net staan, as is huis op rots is. En die rots was Christus. Maar Heere, en Christus is die een wat gekom het, en sy offer het meer waarde, as Adams fout. Dit moest vols self uitmaak. En as jy die eenbladse terugblij, as ons dit verstaan, kom ons blij dan die eenbladse terug, in na Matthies 6 toe. En Matthies 6 sê, by vers 22, hy sê, Die lamp van die lichaam is die oog. Hy sê, as jy oog dan reg is, sal jou jylle lichaam verlig wees. Maar as jy oog verkeerd is, sal jou jylle lichaam donker wees. As dan die licht in jou donkerheid is, hoe groot is die duisternis nie. Hy sê, die lamp van die lichaam is die oog. Hoe sien ek? Rian het vanmorgen met ons gedeel gesê, oppas wat jylle hoor, oppas hoe jylle hoor en wat jylle hoor. Ek wil dit nou net een bykie verder vat en sê, hoe sien ek? Hoe sien jy die evangelie? Hoe is die evangelie aan jou voorgestel? Paulus sê, ek wil hee julle moet iets sien. Hy sê, ek het die evangelie wat ek aan julle kom verkondig het, het ek aan julle op die manier verkondig. Hy sê, ek het Christus aan julle verkondig, as onder julle afgeskulder, hom as gekruisigde. Hy sê, ek wil hee julle moet die prentjie sien. Hy sê, as jy sien, dat daar sonde was, 2000 jaar terug, en dat Jesus gekom het en hy die sonde weggedoen, hy het jou en sonde van mekaar gesky Ja, ons verstaan, ons maak foute, ons verstaan dat zonde in die wereld, maar daarom het Paulus, vir ons volgens kom, duidelik sê in 2 Korinther 5, 16. hy sê, ons ken dis nou niemand meer na die vlees nie, God sê, ek maak ons onderscheid tussen jou stand en jou wandel. Ons maak foute in ons wandel. Jylle weet, wie is Roger Bannister? Die ouste ouwe die dromeuil gehad het, wat die muil onder vier meter gehad lep het, ondui jylle. En besef jylle toe, hy een klein babiekie was, en leer loop het, het hy So gestrompel en gestrykeling honderdmal in dag geval. Maar die potentiaal gaat om die eerste oud te word in die geskienis van die mensdom, wat een myl onder vier minuut hard lop. Besef jy wat is jou potentiaal? Dit mag wees dat jy nog strykeling. Dit mag wees dat jy nog gedierigd door strykeling val, maar wie wat jy die potentiaal? En God sê ek, ek kies om te kyk na jou potentiaal nie, in jou strykeling nie. So nou verstaan ons nie, nou verstaan ons wat God bedoel het, as hy sê, moet sonde weggedoen. Beteken nie, ek en jy maak die fouten nie. Maar het beteken dat God sê, ek focus nou nie op jou fouten nie, ek focus op die prijs wat my sien vir jou betaal het. Recht. Nou verstaan ons wat God bedoel het, as hy sê, nou kom hy en hy sê, hier het hy vir ons gerechtigheid gegeen, hy het vir ons nou hier die beeld gegeen, hy sê, nou het ons nodig om met die bril te kyk, ons het nodig om met bril op te sê, die bril van die Nieuwe Testament, en kyk ons met die bril van die Nieuwe Testament, dan lees ons die skrif, aan die hand van die Nieuwe Testament. Ons leef die skrif aan die hand van Godse liefdeskarakter. Maar as ons die verkeerde bril op het, die bril wat die misleier, wat die vijand ons wil op sit, dan sien ons onszelf as sonders, en ons vrees die hel, vrees in sy werktuig, en ons moet een kaarkie hemel toe kry, en ons glo in Jesus daarvoor. Maar jy moet mooie luister. Die verskil in my leven het nie gekom. Ek het my leven lang gegloe in Jesus. Maar die verskil het gekom die dag toe ik gloe in wat hy gedoen het. Hoe wil ons in hom gloe? As ons nie aanvaar wat hy gedoen het nie. Wat het hy gedoen? Hy het zonde geword met my zonde. So dat ek kan word die gerechtigheid van God in hom. Hy het my oortredinge, my ongerechte gede, my misdade. Het hy op hom geneem, so dat ek ons klag voor God kan wees. Gaan hy of het hy? Hy het die straf wat vir my die vrede aanbring was op hom. En hier sy wonde het daar vir my geneesing gekom. Wat het hy gedoen? Hy het my kom genees. Hy het die vloek vir my geword. Hy het die straf vir my gedra. Hy het my skuld op hom geneem. Hy het my oorgebring in die mag van duisternis. Oorgebring in die koninkrijk van die seun van sy liefde. Dis vir hy is, dis wat ek glo. Al die jare in my lewe, het ek die Heere met ijwer gedien. En ek het geglo wie hy is. En het is nie verkeerd om te glo wie hy is nie. Maar as jy nie saam met wie hy is, kan aanvaar wat hy gedoen het nie, betekende niks. Want die duivels glo ook, as die duivels nie voor nie. Die plek waar ons en die duivels van mekaar sky, In geloof is waarna ons aanvaar wat hy vir ons gedoen het, want wat hy gedoen het, het hy nie vir die duivel gedoen het, het vir ons gedoen. Goed? Is ons recht op die een? Ek wil jou net gaan goed die beeld wees. Nou, Jesus sê, hy sê, as jou oog verkeerd is, as ek met ander woorde, met die ou verbond oog kyk, met die oog, dankie vir die een vanmorgen, Johnny, as ek met die oog kyk waarmee die volk gekyk het, hulle sê, moet laat God met ons praat, nie laat Mooses met ons praat. Laat ons probeer doen, en hulle kon nie doen nie hulle kon dit nie recht nie. Dan sien ons, as ons met die oog kyk, dan lees ons die hele bybel. Rian het dit so mooi uitgewees vir morgen, as jy in die skrifte wat hy gebruik het, na kyk, hoe ons die bybel, hoe die duivel ons geleer het, oor al die jare, om die bybel verkeerd te lees. Nou moet ons om totaal oorlees. So ek het vir jylle ouders wat kom kamp het, dit ek baie goeie nies. Dit het met my gebeur. Toe hierdie, die Engelsman sê, toe hierdie penny gedrop het, toe hierdie ding in my leven gebeur het, kon ek hierdie boek nie neersit nie. Nou kan ek om al neersit. Ek kan om nou al toemaak. Want wie wat, die Heer het gesê, ek sal dit in jou hart gee, ek sal dit in jou verstand inskrywe. Hy is die instroom van levende waters uit jou binneste vloei. Ons het nie meer nodig om in te neem, maar ons kan, het nou een geleentheid om te begin uitgewe. Maar wat moes ek ontdek? Ek moes ontdek dat daar een nieuwe testament is en dat daar verandering gekom het en toe ek een nieuwe bril op het, toe kan ek hierdie woord nie neersit nie. En ek wil vir jou sê, my boeta, as jy hierdie naweek gehoor het, en jy het hierdie bril opgesit, dan sê ek nou, ek profiteer nou, nie, ek profiteer nie, ek hoef jy eerst te profiteer nie, ek sê jou soma net te feit, dan gaan jy van hier af weggaan, en jy gaat so honger word vir hierdie skrif, jy gaat om nie kan neersit nie, we gaan ontdek, dis Godse liefdesbrief vir jou, en elke blad sê, kom Godse karakter, en Godse liefde vir ons na vore, want jy gaat om daar aan oog lees, Hy sê, as die licht in jou duisternis is, hoe groot is die duisternis nie? Wat een tragedie om my leven te spandeer aan godsdienst, waar ek weer en weer en nog en nog gelees het met die verkeerde bril. Maar ek het vir jou goeie nie soe morgen. Maar kom ons handel net gau eerst Matthäus 6 af. Hy sê, niemand, dit die volgende vers, hy sê, niemand kan twee jere dienie. Hy sal of die een haat en die ander liefhe, of die een aanhang en die ander veracht. Hy sê, jylle kan nie God en mamon dienie. Niemand kan twee heren dienie. Ek kan nie een sonder wees. Wie het my een sonder gemaakt? Sonde. Wat sonde vanaag kom? Van Adam af. Hoe kom het Adam gesondig? Omdat hy mis verlei is dier die vijand. So sien jy die oorsprong van sonde. Hy sê, of ek dien die sonde in sondagskap, of ek dien die genade. In gerechtigheid. Hy sê, niemand kan twee heren dienie. Is jou hier genade of sonde? Hê? Huh? Hy sê, jy sal die ene leef die ander haat, die ene aanhange vir die ander vir acht. Jesus maak een stelling, hy sê, luister, vergeer, dit moet te probeer nie. Luister, van precies soos wat ek om jooitjes gemaakt het by Sinaai. Wat gesê, jyre, don't worry, ons sal nie wees. Hoeveel mens is daar vandag, christene, prachtig welmeenende christene, wat sê, dit is recht, ek het het onderbeheer, op so'n biekie sonde, so'n biekie sonde, so'n biekie wet, so'n biekie gerechtigheid ek wou jy sien al die geregtigheid wat jy bo op die wet pak, wat jy bo op die sonne pak. Dis opsand. Ek kan jou nie. Kan nie jou nie, nie. Ek wil vanmôre 'n baie bekende skrif vir julle deel. Want as jy op die pamfletjie kyk en ditelik sien, ek het gesê die tema vanmôre is die twee doope. Nou in 1 Korintiërs 10, en dis die skrif wat ek wil deel nie, ek wil julle twee deel, so julle moet na julle twee toe bly asseblief. Maar in 1 Korintiërs 10 sê Paulus hierdie ding, hy sê ek wat nie jy dat julle nie moet weet dat julle vaders almal saam met Mooses getrek het nie, en gedoop is in die wolk en in die zee nie. Hy sê, die volk, Israel, het dier twee doope gegaan, een doop in die wolk en een doop in die zee. Nou kom dat ons net weer die woord doop verstaan, want dit is een belangrike ding, dat ons die concept verstaan. Doop, die woord baptizu, beteken die in Engels to wellum, om toe te maak met. So die doop beteken iets, dit beteken, dit is die symbool van een graf, Daar onder die water, in die water doop, kan ek nie leef nie. Daar sal ek sterf, ten sy ek opgewek word. Die dooping in die gees kan my gedagtes nie meer functioneer nie. Kan die vleesgedagtes nie meer functioneer nie. Daar sterf die vleesgedagtes en Godse gees krij die geleentheid om dier te breek. Julle verstaan die twee doope. So dis die twee doope. Nou, hoe kom twee? Dit die vraag wat ons moet probeer antwoord en ons moet kijk of ons dit kan raak zien. Maar kom ons blij na Joel 2 toe, en dan kyk ons hoe dat die profeet Joel dit opsom, want, hoekom wil ek Joel anhal, is een ouwe kende skrif vir julle, julle weet hoe baie, ek, maar dit my, julle my mag vergewe, ek is so lief hierdie skrif. Ek onthou, ek het, toe ek net hierdie goede begin ontdek het, ek klim ek in my kaar in die ocht in die reik pretoria toe, dan sit ek by hom perie gesels. Dan sit ek, ek is soos een spons, en ek kan onthou, een marag, ek het so 2-3 uur by hom gesit, en ek klim my kaar om terug te kom huis toe kan julle julle voorstel, dat ou so honger word vir woord, so honger word vir hierdie sleetel, so die gerechtigheid van God, dat ek Pretoria toe rui vir drie ure, om een gesprek met iemand te heen, om samend om koffie te drink, gesprek met hom te heen. Nou wil ek al lyk like of ek sit in nootas neem nie, maar ek neem nie nootas hier, en as ek so uitreik, want nou we daar in Valeria gebrei, dan rui ek in die blok uit, hy stuur so een paar reise van die hoek af, en as ek om die hoek gaan, onder die boom, stop ek, haas ek my pen uit, klei nou dag het ek neergeskryf Joel 2:23. En Joel 2:23 my lieve vader. My lieve vanaar. God is aan die woord, profetiese woord. Joel 2, as jy daar. Joel 2. Ag, die Here kom begin daar by vers 21 begin hy. om alles te lees nie. Hy begin daar by vers 21 hy sê: "Wees nie bevrees nie. Jy sien God werk nie moet vrees nie. Wees nie bevrees nie oor aarde. Jy geen wees bly want die Here doen groot dinge." Wees nie bevrees in die dieren van die veld, want die weivelde van die woestijn spruit uit, en die bome draag hulle vruchte, en die vye boom en die wingerstok lever hulle draag. En nou sê hy, en jylle, kinders van Sion, juig en wees blij in die heren, want hy gee jylle die leraar tot gerechtigheid en laat op jylle neerdal die reen, die vroe en die laat reen soos voor Hy sê, en jylle, kinders van Sion, juig en wees blij in die heren. Kinders van Sion. Waarvan praat die skrif van Sion praat? Hy het altyd twee beelde in die oud testament. Hy praat van Jerusalem en Sion. Hy sê, uit Jerusalem sal die woord uitgaan en uit Sion die wet. Wat hy bedoel is, hy sê, Jerusalem, die beeld, is die beeld van die gemeente. Hy sê, en Sion is die beeld van die gesag. Sion is die berg, is die bergvesting. Die deel praat van gesag. En nou kom hy en hy sê, jy geen weesblij kinders van Sion. Hy sê, ek is met jy op pad na plek toe. Een plek van gezag. En dan sê hy, kyk, ek stuur jylle. Nou, jylle sal sien in die Engelse vertalings, en al baie ander vertalings, het hulle hierdie vertaling totaal misgevat, maar die Afrikaanse 3 en 3 vertaling het om 100% op opgeslaan. Maar die twee woorde daar, vir leraar, is die woord morai. En morai beteken een aatser, or a teacher. En die tweede een wat hy gebruik daar, is die woord, wat hulle sê, volmer rein, en die Engels is die woord, Tzadak, wat beteken gerechtigheid. Die leraar tot gerechtigheid. Hy sê, kyk, ek stuur jylle die leraar tot gerechtigheid. En dan, saam met hom, stuur ek vir jylle die reen. Die vroe en die laat reen, soos voor Jy weet, die profete sê die heren, bid die heren van die oes, dat hy reen gee. Dis nie reen vols oeste nie. Dis in die afval nie sakkie. Dis hierdie reen. God sê, sê as jylle my hart optel, sy jylle uitroep vir die geestelike reen. Wat is die mooiste beeld van die reen? Soos die reen in die sneeuw van die hemel in die dal, daar nie terugkennie. So het God sy woord gestuur, die geboorte uit die hemel gestuur, die woord wat vlees geword het. Ek stuur jylle die reen, schroon, laat reen. Nou wees die lera tot gerechtigheid. Johannes 16 sê, hy sê, en die trooster kom die heilige gees, dan sal hy die wereld oortuig van sonde en van gerechtigheid en van oordeel. Hy haal die gerechtigheid uit, hy sê, en hy sê, jylle, jylle oortuig van gerechtigheid, omdat ek na my vader gaan, en jylle my nie meer sal sien. Hy sê, jylle gaan my plek neem. Ons gesê, die panslaan het ons gesê, van vrijdag aans boodskap was, God het vir ons een lichaam gegee, op aarde, en hy het gesê, ek wil myself dier jou openbaar. Ek wil myself dier jou sigtbaar maak. Ek wil my leven dier jou leef. Ek wil my liefde dier jou vertoon. Demonstreer, Ek wil hierdie skepping wat ek gemaakt het, wil ek regeer dier jou. En nou sê hy, ek wil terugkom in jou. So ons het gesien die prentje. As ons nou die prentje gaan kyk, ons het gesê, daar die mens, lichaam. God het vir ons een lichaam berei, as een tempel, nee? En daar is die siel van die mens. God het vir ons een wil en een eentelik, een emotie, een persoona gegeen, waarin ons ons besluiten kan neem. En God het gesê, ek moet vir jou die geleendheid gee om vry te besluit, anders is dit nie liefdesverhouding nie, en toe het God gekom, en hy het sy asem in die mens in geblaas, luister, die mens is lang al levendig, sy asem sy inblaas, was nie sierstof nie, daie mens het lang al asem gehaal, sy asem was sy gees, en hy sê, so het die mens een levende siel geword, so het die mens syl levend tot God geword, hierdie verhouding het gevestig, en ons weet, Adam sy sonde het ons nou gemaakt, dat Godse Gees hem verlaat, en dit sê, as jy eet van die verkeerde boom, gaan jy sterwe, en ons weet, al wat gebeur het, Godse geest het hem verlaat, en toe is Adam dood, hy gesky van God, Godse geest is nie meer in om nie, maar beide kant om. dit was Adam Se fout, die die misdaad van een, het zonde in die wereld ingekom, en ons weet wat dit gevolg, as gevolg van die geskyde positie van God, het die oortreding in die misdaad, en die ongerechtigheid, en al die goed gevolg, en jylle weet wat die resultaat was, nou wil ek het gauw vir julle neerweerwijs, as ons kyk na die model, na die godsdienstmodel, was daartoe kruis. Maar wat het die godsdienstmodel ons geleer? Die godsdienstmodel het vir ons geleer, dat na die kruis, is ons nog steeds sonders. Ons lyk nog steeds so. En die godsdienstmodel sê, omdat ons so lyk, moet ons, as ons Jesus aannem, as ons aanvaard, dat hy vir ons sonders kom sterf het, moet ons, ons bekeer, die woord bekering, het ons in Engels vertaal, God, you like that one, with the word repent, which comes from the Latin, which means penance, to pay penalty, to pay penance, om boetedoening te doen, om boete te betaal. Maar die Latijnse vertaling kom van die Griekse woord af, metanoio, wat beteken om anders te dink. Noos is dink, Meta is anders, om anders te dink, so sien jy wat het gebeur, onder die godsdienstmodel, omdat ons geblei het soos ons is, omdat ons met die verkeerde bril lees, het ons bekering gesien, as metanoes is ek moet oppe rook drink, in vloek, en my gaan kerk toe gaan, ek moet omdraai, en dis precies wat die volk gesê het vir die heren, Heren sê vir ons wat ons moet doen, dan doen ons dit. Hulle sê, ons sal doen wat hy sê, behalwe dat hulle eindelik sê, ons sal precies nie doen wat hy sê nie. Want ons weet, ons kon dit nie recht krij nie. So die rest van ons leven is ons bezig om ons te bekeer, en om te belei. Die woord belei, wat uh, Rean met ons gedeel het vanmorgen, homo, logeio. jy sê nou, het ons sommer repent en confess aan mekaar gesit, en ons gesê, ons moet ons sondes opnoem vir die heren, dan sal hy ons vergewe. So ek moet sê, heren, ek het gedit, en toet ek gedit, en toet ek gedit, sal hy my vergewe. Maar wanneer het hy my vergewe? Met een offer vir altyd het hy volmaak. Hy het met sy offer die sonde weggedoen. Hy sê, ek sal aan hulle sondese oortredinge nooit meer denk nie. So kan hy van my verwacht om my sondes te belei, om vergewe te word. Ek wil vergewe, wees wat gebeur. As ons verstaan dat hy 2000 jaar gelede ons gerechtverdig het. Ons het vanmorgen die beker gevat. Manne, toe ons brood gebreek het. En onthou jylle wat het Jezus gesê. Hy sê, neem, drink allemaal daaruit. Gedenk en glo. Hy sê, dit is een volkome, een volkome versoening. Van al jylle sonder. 2000 jaar gelede, het hy sy bloed gestort, tot die volkome versjoening. So, ondou jylle wat dit Piet vir jy aangedoen, ek gesê, dit bestaan nie meer, voor God nie. Dit is al wat oor. Die vijand het gekom, en weer die ding kom ophang. Ons weer hiervan bewus gemaakt. So jylle sien, nou verander, omdat ek nie gloe, in Jezus alleen nie, ek glo nou in wat hy gedoen het, wat het hy gedoen hy het my sondes weggeneem daar is die lam van God wat die sondes van die wereld weggeneem hy het my sondes weggeneem hy het het verweider ver die oosten van die weste dit het gewerp in die diepte van die see right. en as hy dit gedoen het dan sit ons nou klaar. dan sê hy het daarmee kla gespeel om nooit weer daaraan te denk nie, so nou moet my bekeer en belei moet nou verander luister mooi Hy het my gerechtverdig. Ek het so hier in die wereld aangekom. Ek is gebore. Ek en jy is die geslag van God Godse Seen. Ons is gebore. Jeig en wees blij, kinders van Sion. Want die daal wat ons in sonde ontvang en gebore is, en kinders van die toren was, is vergoed voorbij. Ons word ontvang in ware gerechtigheid en eiligheid. So sien jy, as ek dit nie kan groet nie, as ek nie die sonderskap kan groet nie, dan bou ek hier die waarheid op, op sand. Dit is waarheid, maar ek bou dit op sand. Ek kan die beste materiaal gebruik, waarom ek bou. Moes ek op sand bou, gaan die huis nie staan nie. Ek wil vir die weis werk. Kijk wat gebeur, nou kom omdat ons volkong versoen is, en ons geloof wat hy gedoen het, besef ons, ons is vergewe. Hoor jy, en ons hoor die goeie nies, en ons oog gaan open, ons kyk na die evangelie, en ons sien nie meer die sonde kant nie, want God kyk hier daar na nie. Ons kyk nou soos God kyk, ons sien wat is in Godse hart, die gedagtes wat ek kan gaan die hele koester, gedagtes van vrede nie, onheil nie. Hoopvolde toekomst. Dis hoe ek nou kyk, so wie wat gebeur met my, my gedagte verander. Is dit moeilik? Ek sien nie, ish, ek moet anders dink, ish, ek moet anders dink nie. Ek dink anders. Is iets wat gaan gebeur nie? Dit het gebeur Ek dink anders. Sien jy in bekeering het nou jylle om alle ander betekenis. Ek moet nie meer ophou om nou saterig aan te gaan party hou nie. Ek kam achter, ek saterig aan hou, ek partijkie met die bybel. Met die woord. Ha, hoe kom? Ek het om te ander drill hier gelees. Ek lees nou een liefdesbrief. Hoendoor jy toos in die weermacht was, en uh, dit was posttijd, en jy het post gekry, en jy het brief gekry van jou mysie, en dis nou net uitvaltyd, dis altyd moet uitvaltyd want die uitvaltyd in die marag as ons daar op die parade staan, ons gaan nou uitval nou, nou, nou is jou tyd jou eie vir so voor die kopperaals jou weer bykom die uitvaltyd, dan deel hy die pos uit dan die jou brief gekry dan sê die manne, Oké okay, koos gaan kanteen toe dan sê, nie, gaan jylle ma ek het iets om te lees besef jy saterige aand sê die ons koos gaan kanteen toe ek sê, ek het iets om te lees Ek verlang jy die brief. Sien jy dit verander? So sien jy my gedagtheid verander. En nou, wat word my woord? Rian het het so mooi vanmorgen sê, hy sê, moet ons hart geloo ons tot gerechtigheid. Ek is oortuig, my gedagtheid verander, ek is oortuig van Godse gerechtigheid, van die prijs wat Jesus betaal het, van die waarde van Jesus' offer wat meer is as verademse fout. Ek is daarvan oortuig. Hy sê, en, daarom, en nou belei ek tot redding, so wat doen, wat, wat sê ek nou? Ek sê, jyre, dankie jy het my vergewe, Hier kom 1 Johannes 1 vers 9 en nou tot sê ek, omdat ek gloe, omdat hy my vergewe het, belei ek dat hy my vergewe het. Belei nie om vergewe te word nie, maar ek is slavergewe. Hy het ons, ons wat dood was dier die misdade en die onbesneenheid van ons vlees, het hy saam met om levend gemaakt dier dat hy ons die misdade vergewe het. En die skuldbrief die in ons, wat met sy inzetting ons vijandig is, uitgedelgedeerd het, het aan die kruis vast te naal. Aan die kruis, waar was die kruis? 2000 jaar gelede. So wat belei het nou? Ek belei nou, dat hy my vergewe het, en sê as skiel nie meer afstand nie. Jy sê nie, hier bly ek skuldig, en hier afstand. Maar hier is daar geen afstand nie, en ek sê my skuldig nie. Ek het vrymoedigheid. Sê jyre, dankie. Luister mense, dis nie een ontkenning jylle moet mooi verstaan nie. Ek hoef nie belei om vergewe te word, ek is vergewe, want ek is vooruit vergewe, ondou as Jesus gesterf het vir my oortredinge 2000 jaar terug, Daar beteen die goed wat hy morgen gaan doen, sê hy ook voor, voor gesterf. Is dit nie so nie? Hy sê g'es klaar vergewe. Jou die goed wat ek doen. Nou draai ek nie om en sê nou kan ek doen wat ek wil nie. Dis mos nie wat ek sê nie. Das 'n erkenning. As ek droog gemaak het teenoor henna sê ek nooit ek's jammer. Nie omdat sy my moet vergewe nie, want sy het weer verstaan vergifnis, sy het my klaar vergewe. Maar om die verhouding te herstel. En as ek droog gemaak het en fout gemaak het wat ek baie doen, en dan kom ek en ek sê Here, ek is jammer om die verhouding te herstel, want ek weet ek is vergewe. Come on. Anders gaan ek loop onder hierdie las in skuld en die Heere sê, aan hulle sondese oortredingen slik nooit meer dink nie. So, sê jy wat het gebeur, die waarheid is, nadat Jesus gekom het, lyk ons so, ons is gerechtverdig. En nou, maar, as ons verkeerd ingelig is, as ons verkeerd dink, as ons nie tot bekering gekom het nie, as ons dink dat, ons punte by my God moet kry, ons sal dit doen, soos wat die jooikies gesê het, ons sal ophou rook, en ons sal ophou drink, en ons sal ophou rondflenter, en ons sal ophou, ons sal dit ophou doen, wat ons nie recht kry nie. En betreft van ons sê, ja, maar ek drink nie en ek rook nie, wees alright, die Heer het gesê, en jy mag ook die echtbreek plees nie, maar toe sê die Heer, maar elkeen wat na een vrou gekyk en na een het, het van ons sy hart met die echtbreek gepreek, daar is ons durf man, he. en elkeen wat vir iemand kwaad geword het, moet verantwoording doen in die 11se vier, want hy het Daar sit ons terf. Kom aan. So jy sien ons, as ons dink ons kon het recht krij dier te doen, ons beste werk is, is een besloelde kleed. Dit gaan nie werk nie. Maar Jezus het vir ons gedoen. Nou lyk ons so, maar in ons gedagtes, in ons gedagtes, hoe maak hulle die comics? Comics maak so. In die comics, lyk ek so. In my gedagte, lyk ek so, maak is so. Sien, dit is wat een verkeerde bril doen. Een verkeerde bril laat my hierdie goed sien wat dier my weggedoen, ek dink nog steeds so, ek dink ek is so, en omdat ek so dink, wat sê Salomo, hy sê, soos die man dink, so is hy, soos niemand in sy siel bereken, so is hy, so die vijand het gesê, as ek jou beet het, dan kan ek met jou speel, nou kyk mooi, as ek dink dat ek so is, hoekom dink ek so, omdat ek nog steeds met die wet sit, en die wet, vul die ruimte in, tussen Godse geest, ek, ek, ek het nou Jesus aangeneem, Die, die model, in die godsdienstmodel het ek Jesus aangeneem, hy sê ek gaan jimmel toe, hy sê ek gaan jimmel toe, ek het Jesus aangeneem, ek sê kind, as prachtige christene daar buiten, wat God sy kinders is, is, wat hom aangeneem, hy het nie verwerp wat hy gedoen het nie, maar hy het nog nie gehoor en gesnap, dat hy moet aangeneem wat hy gedoen het nie, dat hy moet aanvaar wat hy gedoen het nie, So, al het hom aangeneem, dink hulle, hulle lyk nog steeds so vir God. En daarom is dit nog steeds onvrymoedig En as hy onvrymoedig is, is jy jou hele leven bezig met belei en bekeer, belei bekeer, belei bekeer, belei bekeer, want ek probeer hierdie goed recht krijg. En solang as wat ek met belei en bekeer bezig is, is ek bezig om myself te probeer heilig of myself in so'n positie te krijg dat ek aanvaarbaar vir God is. En in tussentijd het Rian gister vir julle gewaas, het ons in hierdie lewe sekere behoeftes, kom ons krijs die behoeftes in die blok, en ons noem dit beskerming, geneesing en voorsiening. Ons het behoeftes, maar ons kom nie by die behoeftes uit nie, want ons is nog nie daar nie. Ons kan nie aan die behoeftes begin werk, ons het wel die behoeftes, maar ons kan niks daar doen nie, want ons is bezig om te werk, om beter te wees, net soos die jode probeer het vir 1500 jaar. Oor jylle, nou kyk in die nieuwe model, die nieuwe model, hy sê hy, Ons glo wat Jezus gedoen het. Ons glo dat hy in die kruis al die ongerechtigheid, al die misdaad, al die goedes op omgeneem het. En dit beteken aan ek aan die kruis, lyk ek so. En nou, omdat ek dit aangeneem het, wat Jezus kom doen het, dink ek nie meer, ek is een elendling nie. Dink ek nie meer, ek is een sonda nie. Weet ek dat ek die gerechtigheid van God is. En dat daar niks uitstaan het, tussen my en God is nie. En nou doen ek net wat die ou godsdienst ou doen, ek nooi nou vir Jezus in maar ek nooi om nie in uit vrees vir die hel nie, ek neem om in uit begeerte vir die liefde verhouding. Sê die verskil? En kyk nou wat gebeur, die oomlik as jy met die nieuwe brul kyk, dan gaan jy achterkom dat wat die, die breerskrywer sê, hy sê, die woord van God is levend en krachtig en skerpers enige twee snijnd en zwaard, en dit dring dier tot die scheiding tussen siel en geest, dit dring dier tot die scheiding tussen geest, hier is Godse gees in my, en my siel vir die mensie, dit is Godse woord, En Godse woord word nou een geleier. En die geleier gelei die inlichting, die kraag, die vermoe, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom, die wat God bedink het vir die wat om lief Gelei die woord, Maar die woord is een geleier. Gelei hy nou na my denken toe, want my denken moet nou verander. Wat Paulus het gesê, moet aan die wereld gelijk vormig word nie, maar word verander dier die verniewing van julle gemoed. Alright, nou soos by julle 2, hy sê, kyk, ek stier julle, die leraar tot gerechtigheid, wie is dit, die heilige geest? Die oomlik toe ons gesê, jyre, ons aanvaar wat Jesus gedoen het, het Godse geest in ons kom woon. Right, en as ons verstaan die wat, in plaas van net die wie, dan het ons Godse woord op die toneel gebring. Die woord dat ons vry maak, jyre sal die waarheid ken, die waarheid sy vry maak. En jy sien, ek kan, luister mooi, as ek weet die redt, As ek wet hier het, kan ek hier vry word nie. Want wat het Paulus gesê? Paulus het gesê, as die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer, en die eerlijkheid was, die bediening wat veroordeel, die bediening van die dood, want die wet geef my kennis van sonde, die wende is wet sê, ho, jy het het gemis, jy het het gemis. Voor 1500 jaar lang het die wet vir die volk gesê, jy mis dit, jy mis dit, jy mis dit. Nou 2000 na die kruis, kom hier woord en sê, jy mis dit nie meer nie, Jezus het het vir jou gedoen. Ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke, wat hy voorbereid, so dat ons dan kan mangel. Ons afgaan. Wow. 2000 jaar. Maar 2000 jaar geloo ons die wet, in plaats ons die woord geloo. julle wat is hartseer? En nou sê hy, kyk ek stier jylle leraar tot gerechtigheid. En as hy kom, dan sal die dorstvloos volkoring wees. Korin, is wat, is brood. Jezus sê, ek is die brood van die lewe. So sy woord, sy brood. Hy sê, dan sal my gedagte, hy sê, ek sal, wat was die profetiese woord van Jeremia? Jeremia 31, daarvan vers 31 tot 34, hy sê, ek sal my droom in hulle hart gee. En ek sal dit in hulle verstand inskrywe. En hulle sal nie meer elke in sy naaste leer en sê, ken die Heere nie, want almal van hulle sal my ken, kleene groot onder hulle. En nou het Godse woord gekom, hy sê, die leraar van gerechtigheid, die leraar van gerechtigheid, luister, die leraar van gerechtigheid is in al twee modellen, in die godsdienstmodel, en in die verhoudingsmodel. Maar die leraar van gerechtigheid kan nie verder kom nie. Want die skrif sê, solank as het Moos is gelees, wat leraar bedekking oorlaard, is hulle sinne verblind. Maar nou worde niks van die inlichting van god Godse geest, niks van sy kracht, van sy vloei, kan deerkom nie, want die wet houd het was. Want die wet sê, ek sal self oor jy die beginsel wat Johnny deur gegeet vanmorgen, die wet sê, ek sal self. God sê, jy kan nie, ek het dit vir jou gedoen, wil jy nie aanvaard, wat ek vir jou gedoen het nie. Nee, jyre, ek sal self. Wie wat sê, self, self sê, ek is te trots, om te aanvaard, dat jy dit vir my gedoen het. Trots is die inhoud van die wet. Die volk wou nie buig, voor Godse genade nie, hy het gesê, ons sal self betaal. Laat Mooses vir ons sê, wat ons moet doen, dat ons dit kan doen, dat ons daardier kan lewe. Kan jy sien die beginsel? Nou, luister mooi, wat moes die wet doen? Kom ons kyk net gauw. Wat was dan? Kan ons dan sê die wet was net sleg? Paulus sê die wet was heilig en goed. Luister, wat moes die wet doen? Van 1500 jaar, elke keer as hulle na die wet kyk, en hulle sê ons het oor hier die wet weer. En van 1500 jaar moes hulle sê, Heere, 1500 jaar is lang genoeg, hier baie ons gelewe, hier is nie een van ons wat het recht gekryd nie. So Heere, as jy nie geboort uit die jimmel steen nie, gaan ons het nie maak nie. Daarom sê Paulus, die wet moes jylle teruggemeester wees na Christus toe. Hy sê, die wet moes jylle laat uitroep. Daar is een paar ouds, Simon en Anna, ondou jylle, Simon en Anna, toe jylle Jezus na die tempel toe bring, en o Simon en Anna is daar, Simon en Anna het iets geseen, hy is ook die ou verbond, hy is onder die wet, maar hy het gesê, jylle, ons bestes kan nie, en dit was twee kostbare ou mense, maar wie wat, hy het gesê, selfs ons kan nie die wet hou nie, jylle, as jy nie een verlossing van boos teenie. En toe die klein sienkie Jezus en nou Simon sy armes le, toe sê hy, nou Heere, kan ek in vrede sterf? Hy het die geboorte het die hemel gegeen, hy sê hy, my ander. Wow! En nou het hy, right. nou sê hy, so, die wet was sy tigmeester, en toe hy Christus sien, toe sê hy, nou los ek die wet. Jy weet, soos hy wat die been in sy bek het, jy probeer die been in sy bek het trek, en hy byt vast, geef hom een stikstik, stik, en los sy been so warm sy warm patat. Jy sien, die been was die wet, maar toe die stuik gekom het, toe God sy woord, die woord wat vrees geword het gekom het, los ek die been soos een warm patat. My kan nie aan die wet vasthou. En die stuik eet nie. Hy been maak, ons my kakebeen nie opbouw en al gaan nie. Ek het nodig my been te los. Ek sê, ek stuur die leelaar tot gerechtigheid, en dan sal die dorfvloer, moet nie aan die wereld gelijk vormag word nie, word veranderd door die vernieuwing van julle denke, sal die dorfvloer, wat gebeur met hom. Hy sal volkoring wees. So wat ons sien, ons sien, die beskerming, ek wil hier mooi verstaan, hier die behoeftes wat ek het, die beskerming, die antwoord op die behoeftes, die geneesing, die voorsiening, is nou nie meer ergens daar buiten by God nie. God is nou in my. Kolossens het vers 9 sê, Die volheid van die Godheid woon in Jesus lichamelik en jylle het die volheid in hom. Nou het my beskerming, my geneesing, my voorsiening, die liefde van God, alles, die vrede, die alles, die volheid van die Godheid, lichamelik binnen my kom woon. En dink net bykie, in die godsdienstmodel het die liefde van God, het die geneesing, die beskerming, voorsiening in my kom woon. Maar ek dink, dis daar ergens, ek sê, jyre, sal jy asblief ons bewaar, jyre sal by jy die kost sien. Jere sal jy ons asjeblief dankbaar ook daarvoor maak. En jere sal jy asjeblief dan sommer dink terwijl ons eet aan die ouders wat minne bevoorrecht is, soos ons. Hoor jy, ons gebid het. Nou besef ek, hy is binnen ons, hy sê nie, ek kan niks van hy goed doen nie, ek is binnen jou, ek het vir jou lichaam berei. Ek wil dier jou werk. Soos sien jy die kos, wees jy dankbaar daarvoor, dink jy aan die minne bevoorrecht is. Come on. En skielik soek ek nie meer na iets daar buiten nie. Ek ontdek, dat al Godse voorsiening, al sy beloftes, ek wil die jy moet vermoor my mooi oor, asjeblief. Hoeveel beloftes daar ook al is, in hom, is hulle ja, en in hom amen. Elke belofte, elke behoefte, elke ding wat jy nodig het, is in jou. Kan ek het starig sê dat jy het Ek sê, elke ding wat jy nodig het, is binnen jou, by die jou is niks. As Godse geest in jou is, het jy alles binnen jou. Jy kort niks. Wat het David gesê? David het iets hiervan gesnap. Hy sê, die Heere is my herder. Ek kort niks. Hoekom kort ek niks? Want die herder is binnen my. En nou sê, nou, en het, het nodig aan die dorfvloer volkoring word. Koring is Godse woord. Godse beskerming, Godse geneesing, Godse voorsiening, Godse liefde, Godse vergivings, Godse alles. Alles wat die geest van God verteenwoordig. Hy sê, as die leraar tot gerechtigheid kom, en ek het die wet uitgeskyf, so dat daar nie meer een bedekking is nie, hy sê, waar die gees van die Heere is, daar is vryheid, hy sê, en wanneer ons tot die Heere bekeer is, my ander woorde, wanneer ons dink soos die Heere het bedink, hy sê, dan word die bedekking van die wet weg geneem, want die woord het ingekom, as die geleier tussen siel en geest, en nou het Godse gees in my, het nou een vrye toegang, om die boodskap te stuur, na my denke toe, want ek moet verander word, door my denke, want, Voor my denken nie verander nie, gaan niks verander nie. Rian het vanmorgen verskrikkelijke belangrijding gesê. Hy het gesê, ons moet verantwoordelijkheid van waar vir ons denken. Jy sien in hierdie model, in hierdie model van die godsdienst, toe ek bekeer en het, het die duivel met my woerwoer gespeel, want ek was gesagloos. En die woord wat toe te opgekom het, was die woord van jy moet maar berust, broer, God het een groter plan na mye. Wie wat is in, in die verhoudingsmodel, die teenpool van berusting? Wie sê, oorwinning. Nou is ons meer as oorwinners. Maak die saak waar die vijand tegen ons kom gooi nie. Ons is meer as oorwinners, dier Christus wat ons lief gehad het. Maar nou is oortuig van Godse liede. Die aanslags van buiten, die siekte is van buiten, die teenstands van buiten, die, die wat seelslag en verwoes is van buiten. Maar God wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. En nou draad jy, en Boeta, ons stuur jou hier weg van hierdie kamp af hiernawek het weg, gelaai, met Godse onbeperkte vermoe. Dat is Roger Bannister in jou, as jy dit in atletiek termen wil sê. En al streikel jy, God kou nie sy naals, wat jy streikel nie. God sien, hoe jy die myl hart lop, onne vier minuten. God sê, dit room oor jou leven. Maar laat ek gauw klaar maak, want nou begin die tyd ons vang. Dan, hy werk met die graanboere, ou Joel, hy verduidelik vir die graanboere, laat hulle verstaan. Hy sê, die dorstvoel sal volkoring wees. En dan sê maar luister, ons moet aan vir die klom ons in die weepje, terwyl hulle gewend het gister, moet ons daarom vir hulle ook iets gee. En hy sê, en die parskuip, nou vat hy ons na die wijnboere toe, hy sê, die parskuip sal van mos en olie oorloop. Mos en olie. Wat is dit? Dit is Godse gees sal lang. So God sê, ek wil jou so vul, ek wil jou so vul met my gees, dat hier nie meer plek is nie, so dit my gees kan uitstort. Kom sê dan terug na Joel toe. Wat sê Joel? Joel sê, dan sal die dorfvloere volkoring wees, en die paarskuipe van mos en olie oorloop. En hoor nou hierdie een, hy sê, en ek sal jylle vergoed, affirmative action, het jylle al die woord gehoor, ek sal jylle vergoed vir die jare waar die trekspring aan die voetganger, die afnuiper en die kalfreeter verslind het. Hy sê, ek gaf jylle teruggeen. Ek sal veel vergoed te jare, wat die springkane geëet het. Hy sê, dan sal jylle oorvloedig eet, en versadig wees, en die naam van jylle God prijs, wat wonderbaar met jylle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd wees nie. En jylle sal weet, dat ek in die midden van Israel is, en dat ek, die Heere, jylle God is, en niemand anders nie, en my volk sal in eeuwigheid nie beskaam word nie. My volk sal, jy sien, elke keer as ons skaam was, as die die weergestel en geslagge verwoes het by ons, het ons maar weer by die graf gaan staan, en sê, Berus, broer, God weet beter. Dit was die Godsies model. So het die vijand God sy karakter in ons oog verdraai. En wat sy intimiteit van verhouding, wat sy intimiteit kon ons gehad het met die God, wat die ene is, wat in ons levens gesteel geslag gaan verwoes het. Maar nou, nou besef ons wie hy is. En dan kom sy die volgende, hy sê, ons sal in ewigheid nie beskaam word nie. En daarna, hier kom hy skrif, dit is eindelijk die gebootskap van morgen. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en jylle seens jylle dochters sal profiteer, jylle ouwe mense sal drome droom, en jylle jong mense sal gezicht te sien. Hy sê, ek sal my gees uitstort op alle vlees, dit is bongster, wat gebeur het. Nou wat gebeur op Pinksterdag. Die eerste Pinkster was by Sinai. Die feest van die weke. Vandat God die beweegoffer ingestel het, het hy vir hulle gesê, jylle moet 7 weke trek. 7 al 7 is 49 daar. En dan kom hulle die 50se dag by Sinai, en daar is die hele berg aan die brand, want God wil allemaal doop met sy geest. Hulle sê, nee, geef ons die wet. God sê, jylle dan wil, jy wat, jylle, wil uitstel as jylle zaak. Sê dit vir jou vanmorgen? Sê dit wil uitstel as jou zaak. As jy kies om onder godsdienst en sondagskap in die wet te bly sit, is jou zaak. God is nie kwaad vir jou nie. Jy mis net uit. Jy sal blij by berusting in plaas van oorwinning. Vir jou kies, he. So jy kan kies. Maar ek wil vir jou sê, moet nie die fout maak om te dink dat jy een op die ander kan bou nie. Die een moet jy los om die ander te En daarom dat, toe die volgende Pinksterdag kom, Jezus is die eerste eersteling gerf, hy is die eersteling van die opstanding. 50 dag na Jezus' opstanding, het die dag van die Pinksterfeest aangebreek. Die Pentakost, die 50ste dagfeest en amal is die indrachtig by mekaar, en die volgende oomlik is daar een beroering, en hulle sien tongen van veen, en hoor hier die in vreemde talen spreek, en hulle sien die uitstorting van Godse gees, uit vlees uit, dit was hier van die jimmel nie, waar was die gees van hulle, was binnen hulle, Jezus is al in Johannes toontag op hulle geblad, en ontvang die heilige gees, Godse gees was binnen in hulle, so die uitstorting, waar is die gees uit, hy moet ons uit iets uitstort, hy was binnen in hulle, Godse gees is een persoon, ek krij nie deelke en later deel deelke Ek moet vir jou sê, as jy gerechtigheid omhelst het, jy aanvaard het wat Jesus vir jou gedoen het, het Godse geest en sy volheid in jou kom woon, jy kan nie meer van hom kry nie. But he can get more of you. Hy kan meer van jou kry. Dis wat oor het gaan. So in die laaste minuut moet ek nou die hele preek preek. In die laaste minuut, woord wat, wat sê hy, Petrus staan op, hy sê dis wat die profeet jou al gesê het. Wat jy hier sê, hierdie uitstorting, is wat die profeet Joel gesê het, hy het al 500 jaar gesê, voordat Jezus gekom het. Hy sê, in die laaste dag spreek, God, sal ek my geest uitstort, op alle vlees. Dis wat jylle sê, en hierdie ouds is diep in die hart getref, en hy sê, wat moet ons doen, broeders? Hoekom denk jylle vir hulle dit? Om hulle skielik nou bang is vir die hel. Wat het hulle gegryp? Hulle sê nie die panne moen nie, maar hulle sê die blijdskap, hulle hoor elk in sy eie taal, Hoe dat vreemde ouds, wat ongeletterd is, wat nie meer as een taal taalmachtig is nie, van die groot dade van God spreek. Wat er dade, denk jy, van gespreek. Hy is van die kruis gesprek. En hulle is het diep in die hart getref, en hulle sê, wat moet ons doen, broeders? En wat sê Petrus? Dink anders, bekeer julle. Dink anders, dink soos God dink. En laat julle gedoop word. En julle sal die gave van die hele geest ontvang. Die volk is gedoop in die wolk en in die see. Twee doope. Hier is twee doope. Laat jylle gedoop word. En jylle is die gave van die heilige geest ontvang. Nou, so hy, hy praat van twee doope. Die doope in water. Want net daarna is hulle gedoop in water. 3000 van hulle wat jy van gepraat het daar is. Dis die doop in water. Nou, hoe kom die doop in water? Hy sê, wat hou die doop in water in? Ons het nou vir twee weken in ons gemeente gepraat, en nou gesê, en ga nou die kampers iets vertel van die gemeente so goed. Maar kyk wat gebeur. Toe ons Jezus ingenooi het, al mense, het ons nog een klomp van die oorblijfsels, die symptome van die ou mens gehad, wat in ons gedachte sit. Wat ons la, dink, ons kan nie. Hier wat, hierdie siekte is te kwaai vir my. Hierdie probleem is te kwaai vir my. Hierdie gewoonte wat ek is te kwaai vir my. Hierdie depressie wat ek aanleid, dit is nou maar my het my deel. Hier, verstaan jy, al die, die goede sê, die bly sit en dan terwyl ons daarmee sit, selfs in hierdie model, in die model van verhouding, as ons daaran vasthou, dan blok ons met die vasthou daarvan. Want elke keer as ek vasthou aan iets, luister mooi, as ek vasthou aan een gebrek, wat het Jezus kom doen met my? Wat was Jezus' offer? Hy het omself my oorgegeen, om my te heilig, nadat hy my gereinig het, om my sonder vlek of rumpel, sonder gebrek voor God te stel, dis ook lyk. Like. Hoor jy my? Dit is wie jy lyk. Like. So as ek sê, jy weet ek het nou nog hierdie probleem en die ou probleempie en die ou chemische vanbalansie en die ou toestankie. As ek nog daarmee besig is, hoor jy, dan sê ek, ek is sonder gebrek nie. Ek is nie sonder vlek of rimpel nie. Ek is nog nie rei nie. Ek is nog nie heilig nie. Wat doen ek dan? Bely ek of verloon ek? en verloon ek die kruis, so sien, dat hy goed moet gaan, en nou kom Petrus en hy sê, bekeer jylle en laat jylle gedoop word, wat doen ons met die doop, Paulus skryf vir ons, hy sê, as ons ons laat doop, gebeur daar iets met ons, hy sê, ons gaan onder die water in, ons word daar begrawe, ons identificeer ons met die doop, om met die dood van Jesus Christus, ons sê, hier hy vir my gesterf, en dit is een afgehandel saak, en nou identificeer ek daarmee, dier self, dier die proces te gaan, ek kan nie kruis toe gaan nie, ek hoef nie, prijs die Heere, maar hy sê, so moet jy reken dat jy dood is versonde, dat jy dood is vir enige iets wat nie Godse plan is nie, enige iets wat in jou gedachte bly sit, waarmee jy nog vlak keer, hy sê, enige iets daarvan, hy sê, so moet jy reken dat jy dood is versonde, so hy sê, waarom geef ons die dood, hy sê, Ek wil het vir jy makkelijk maak om te onthou. Want as jy eenmaal onder die water gaan het, as jy eenmaal die smaad van Christus gesmaak het, en die sin het jy gesê, die vernedering van om begrawe te word. Ek gaan na die her. As jy dit eenmaal gedoen het, hy sê dan elke dag word het een verweising, elke dag onthou een kere, ek het gesterf. Ek het gesterf. Wauw. En besef jy, daaronder kan ek nie leven nie. So moet die opstanding wees. naam sê Paulus, as jylle met hom saam gegroeid in gelijkvormigheid aan sy dood, dier die doop, sê jylle dookwees in gelijkvormigheid aan sy opstanding. Hoe doen ons dit? Dier ons dood te reken. En hy sê hy, so moet jylle. dan kom Jesaja en Jesaja sê, so sal dan, op die, die manier die selmanier, wat moet die volk gebeur? Hy is gedoop in die volk en in die se. Hy sê, so sal dan die verlostes terugkeer na gesag, na sion. Hoe? Hy sê, wees dit wat die pad Vers 10 van Jesaja 51 Wees dit wat die pad die die see gemaakt het vir die deertof van die verlossers, is dit nie God nie? Sê jy die doop in die see? Hy sê, so sal dan die verlossers terugkernasjon, hy sê, vir jou om in triomf te kom Ek wil jy met iets verstaan, kan jy sien, as die gees uitstort wat stort uit? Beskerming Genesing Voorsiening, liefde Vergifnis Come on, oor vir in. Sê jy wat stort van Want dis wat Godse geest is. Hy sê, Godse Gees wil uitstort, maar hierdie goeders hou om vast, die wet hou om vast, hy kan nie uitstort nie. So ek en jy loop vir jare met die totale potentiaal van Godse kracht in ons, maar ons is siek en ons het gebrek en ons het allerhande goed is. Hoekom? Omdat hy nie kan uitstort nie. Hoi jy, okay. jy sê ek oor veel makkelijk maak, bekeer jy laat jy gedoop word. Jesaja is vol van die ding. Jesaja sê in Jesaja 40, hy sê, maak een pad vir die Heere rechtheid in die woestijn. Hier sê woestijn. Dit moet een doorsloer word, dit moet een paarskuip word. Hy sê, maak die pad vir die Heere rechtheid. Hy sê, die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad vir die Heere rechtheid. Wie was die stem van een wat roep in die woestijn? Die wat kom doop het. Come on, sien jylle? Sien jylle die beeld? Kan jylle nou begryp wat God sê? En laas die enig wat ek vir die gemeente sê, en hy ook om daarmee, en hy het gesê vir Petrus skryf, hy sê, die doop, red ons nie nou sy aflegging van die veilheid van die vlees nie, dit het Jesus sy bloed gedoen. Hy sê, maar wie, wat is dit? Hy sê sy aanspraak om goeie gewete, want as ek gesterf het, dan het ek mos gesterf vir al die, die niegels, al die, die goed wat my pla. As ek gesterf het, as ek myself doodreken, dan het ek mos nie meer. Dan het ons gesterf vir my oomag probleempie, en my hart probleempie, en my kop probleempie, en nie wat sy probleempies alles nie. Ek het gesterf daarvoor, Ek reken myself dood. Come on. Dis die eerste doop. En dan sê hy, Petrus, hy sê, en jylle sal die gauwe van die Heilige Geest ontvang. Hy sê, want as daar geen obstruksie meer is, as daar geen obstruksie meer is in ons denken vir die vloei van Godse Geest door ons nie. Hy sê, dan kan Godse Geest ons vloei. Dan kan Jezus' woorde ons waar word dat hy gesê, strome van levende waters laat jou binnenste vloei. Die wat my glo, strome van levende water, wauw, wat is levende water? Dit is beskerming, dis is geneesing, dis die naam wat boe elke naam is, voor wie elke knie moet bijge, elke tong moet leid dat hy die Heere is. Kan jylle sien, manne, wat is ons positie in ons huis? Besef jy, wat is die, ek het gestraand vir die manne gesê, die duivel moet by jou voorbykom, as hy wil stil by jou vrou en jou kinders. Luister mooi, sien jy waar moet hy, hy moet by, ah, by beskerming, geneesing, voorsiening voorbykom, maar luister, Jy kan moet alles binne in jou loop en opgekrop sit en as dit nie vloei nie, dan is dit net een potentiaal. En hoe roof en steel en slag die vijand nie, tussen die kinders van God nie, omdat hulle onkunde is. God is nie kwaad vir nie. God vind niemand kwaad nie. God sê ek het jou nog net so lief as altyd, maar hy sê ek staan dringend by die deur en ek loop. En as jy die dier oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltijd hou. En in hierdie maaltijd gaan ek gevul word, tot oorlopings toe. En dan moet die stroom vloei, Die stroom van Godse genietinge. Die een wat die water drink, wat ek om sal gees in Jezus, dit sal een kontein weer word, wat opspring, tot in die eeuwige lewe. Luister die jou vir die uit nie. Die punksterbeweging het gesê, die doping in die heilige gees word gekenmerkt die die spreek in talen. Luister, is belangriker om genees te wees, as om in te spreek. Ja, daar spreek in taal, ek die heren daarvoor. Want jy sien, God het gesê dat, wat die oog nie gesê, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het, is God bedink vir die wat om lief het. So daar die taal om dit te sê nie. So as ek met God wil saamstem oor, wat die oog nie gesê, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie, hoe stem ek met God saam, hoe belei ek dit? Ek kan net op een manier belei, as ek toelaat dat die geest van God vir my intree met onuitsprekelijke dis waar ek het een trein betree, wat nie oog gesien, die oor nie gehoor, die hart van die mense opkom. het. Bow, come on. Ek besef vir die, dis jou deel. Dis jou deel. Luister, ek moet gave soek nie. Soek God. Die gave sal vloei. Sublief. Moe nie in die strikt trap, wat soveel punkster mense, goed welmeenende punkster mense getrap het, om te sê, oh, ek moet hierdie gave, en ek moet hierdie gave kry, kom, leie jou handel op nie. Jy het die, die gees van die gave. So wat er gave het jy nie? Maar waar oor het, het God die prijs betaal? Waar het hy sy seun gesteer? Omdat hy jou liefgade van die begin af. En hy sê, ek wil gezag uitoefen. Ek wil gezag op aarde uitoefen. Gezag oor die werke van die duivel. Wat het Jesus kom doen? Het, het hy mense gekom siek maak of gezond maak? Hy het hom gezond maak. Geneesing. Hy sê, ek wil door jou werk. Hy sê, het gaan nie door werk, as die dorvloer nie volkoring is nie. As die parskuit nie van mos en oor die nie. Weet jy wat? Weet jy wat? sondagochtend, en woensdaggaand is nie genoeg, om dit te laat spreeg nie. Wat dit nodig het, is dat jy, dat dit jou hart so gryp, dat jy sê, jylle, ek, ga ek gaan nie langer uit mis op hierdie enie. Ek gaan dit om my helst, ek gaan dit grijp, is myne, brev die jylle. Amen, ek sê in Ek sê in met, jylle manne wat kom kamp het ek, ek sê jou om die man van jou huis te gaan wees om in die gesag van Godse Gees wat vloei dier jou, vrylik vloei, te lewe onbevrees. Ek sê in jylle gemeente met gesag, die Heer het vir ons soeveel meer gegees, wat ons kan uitleef, in een lewe, daarom die 120 jaar is te kortbel. Preist die Heer, Vader ons eerie, ons eerie dat jy ons so lief het, dat jy vir alles voorziening gemaakt het, dat ons met die totale potentiaal loop, en jyre, ons het nodig, dat die leraar van gerechtigheid ons vanmorgen oortuig, dat het inderdaad so is. Dat ons gevul is tot die volheid van God. En dat ons die deur kan oopmaak, en die kan toelaat, om het ons maaltijd te hou. Jyre, dat jy nooit op ons afdwing nie, maar dat jy wacht tot ons oopmaak ons maak op vermoorde vader in Jezus naam Amen Baie dankie vir jy, wil jy iets sê Ja Ach mense ek wil net iets met julle deel ek het so 15 jaar plus minus terug my eerste kamp saam met Jannele en die mannen bygewoon ek het daar so besluit gerechtigheid is vir my maar die verskil is, ek het dit nie my eie gemaakt nie Ek het dit is een handpaard binnen die godsdienstmodel van my kerk probeer saamsleep. Dit het nie vir my gewerk nie. Ek het tot die besef gekom so plus minus drie jaar terug. En ek het besluit om gerechtigheid toe my eie te maak. En ek kan vir jy sê, op die godsdienstmodel, die stenen van gerechtigheid wat ek daarboel gaan bouw het, was allemaal skeer van krom. En van dat ek as Jesus, as die basis gebruik het, moet ek nog baie keer skeer om hier omskop maar ek kom recht. En ek wil net vir die nieuwe mannen sê, wat hierdie kamp bijgewoon het, maak gerechtig uit jou eie. Baie dankie. So 10, 11 jaar gelede, gebeur hier iets, ek wil net hierdie julle die story vertel, wat is hoe dit werk, en ek wil hier, jy moet verstaan vanmorgen, hoe hierdie ding werk. O Ters, julle ken vir Ters, Ters kom na my toe, ons begin kamp hou hier in Bakliwes, en hy sê vir my, ek sal ouwe ons kamp toebring. Ek is nou nie een spreker, en die goeie nie, maar ek sal ouwe ons kamp toebring. Hy en so nooi hy klop Hy nooi vir drie strels. Jy like ken vir drie strels wat toe lê is. Hy nooi vir Andrius. En Andrius nooi sy neefie Gerard Burger van Heidelberg. En Gerard Burger nooi sy pel van Heilweg. En hier kom hulle kamp toe. En nou, is een kamp, dit is nice. En Atti was saam en Atti sê vir Rian, aan hulle werk sam, en had sê vir Rian, ons moet die mannen aand en die dan sê, oké okay, reel het, kry iemand, had bel, en ek en hen daar Heidelberg toe, en ons het die mannen aan. hou, en as ons nou sien, daar dit die, dan gemeente in Heidelberg op, en as ek nou kyk, hoeveel mense sy levens geimpakteer is, dier Ters, wat vir Dries genooid het, Dries wat vir Gerrit genooid, Gerrit wat vir Rian genooid het, en rean hulle wat vir Attie saamgebring het, en Attie wat een man om aand gereel het, eenvoudige goed is, en wat is die implikaties, ek wil sê, duisende mense, wie se levens geimpakteur is, dier een ou, wat een ou genoeg het, jylle manne, en jylle vrouwens wat hier sit, dier een ou te noei, jy weet nooit wat er in, dier een ou te noei, na een kamp toe, om hierdie levensveranderende ervaring te hee, kan jy een julle distrik, een julle gebied omkeer. Moet nie die klein dingetjes my nie. Doen wat jou hand vind om te doen en jy sal sien wat sy waard is daar. Prijs die heren, ons sien julle, gaan ons dan lekker tees halen.